Aquesta nit a l'altra ràdio conversem amb un periodista català que és un dels pocs que pot dir que durant molts anys es va posar davant d'uns micròfons de gran prestigi, no pas uns micròfons de gran prestigi eh, només a Catalunya, sinó uns micròfons amb un gran prestigi arreu del món. Una emissora que podríem dir gairebé ha estat punt de referència per a la majoria de radiofonistes eh, de casa nostra. Es tracta d'en Josep Mañé, que radiofònicament parlant també eh, se l'ha conegut amb el pseudònim de Jorge Marín i eh, va estar durant molts anys eh, treballant a la BBC de Londres senyor Mañé, bona nit, bona nit. Eh, la seva trajectòria dins del món periodístic català és àmplia, i diversa, com a periodista de premsa escrita encara llegim doncs, moltes col·laboracions amb diferents eh, diaris eh, de casa nostra lligat també a, a una revista de gran prestigi en el seu moment com va ser Destino però radiofònicament parlant la seva trajectòria va estar lligada a la BBC de Londres. Desconnec si abans d'entrar a la BBC havia fet ràdio a Catalunya o el seu debut radiofònic va ser precisament a la BBC. No, va ser a la BBC perquè jo estava a Londres representant la Generalitat i quan les coses d'aquí es van tenir que plegar, per dir-ho d'alguna manera, la BBC va convocar una espècie de concurs per locutors en la llengua castellana per les emissions de cara a Espanya. Es van presentar tots els exiliats a Londres i jo entre ells, i va donar la casualitat que em van mi. Crec que la BBC va començar les emissions en llengua castellana cap a la península l'any 1939 i vostè va entrar a la BBC pels vols de l'any 1941. En efecte, perquè les primeres emissions de la BBC en castellà anaven dirigides a Espanya i Amèrica a la vegada, i per tant tenien un interès relatiu en quant al contingut de la guerra, va ser quan la, la cosa de, de la guerra va fer necessària una intervenció directa de l'ABC que es van organitzar les emissions amb bones dirigides ja cap a Espanya. I va ser aleshores quan ens van presentar a tots els exiliats espanyols i van fer unes quantitats de proves de micròfon i d'escriptura i de reportatges i de més i em van triar a mi, afortunadament. Mm, en aquella època, eh, començaments dels anys 40. Cada dia, aproximadament, la BBC, quina producció en llengua castellana amatia diàriament? Potser... Bueno, hi havia dues emissions al dia, una a la tarda i una altra a la nit. Jo recordo fins les emocions d'aquells temps, perquè treballar a la BBC en plena guerra fa una experiència inolvidable, fosquida d'emocions i de perills, com podeu suposar, però que no m'hauria deixat perdre per res del món. Deu ser difícil per als que no visqueren en aquella època imaginar la barreja d'emocions que comportava, el treballar a la BBC de Londres sota els comparteixos i pensar en els perills que corrient, els que s'atrevien a escoltar-nos des d'Espanya. En aquest sentit, pues, l'any 1941 jo era l'únic català a la BBC de Londres. Hi ha hagut altres catalans que després, amb els anys que hi heu estat a la BBC, també formessin part de la redacció en llengua castellana, i després parlarem lògicament de les emissions en català que veu propiciar? Bé, bueno, en llengua castellana sí, hi havia l'Antonio Torres, que era el comentarista principal, i després alguns que feien emissions parcials, feien alguns reportatges sobre un tema determinat. Però l'any 1941 jo era l'únic català a la UEC de Londres. L'organització de les emissions per Europa estava centralitzada en el gran edifici de Bush House, des d'on es transmetien els diversos idiomes europeus. Allò era una espècie de torre de Babel, convertida en un bestió de resistència al feixisme i freqüentada pels caps d'estat exiliats dels països invadits. Fins a l'extrem que era cosa freqüent trobar-se amb el general de Gol als ascensors, la reina Guillermina Adolanda als estudis, o el president Benesh de Checoslovàquia al restaurant, cada vegada que venien a la BBC per enviar algun missatge als seus països europeus. Eh, tinc que confessar que en aquells moments tots els exiliats creiem que la fi del nazisme i el feixisme a Europa seria la fi del franquisme a Espanya. I en els comentaris polítics que radiava se'm permetia implicar que això tindria lloc si el règim del general Franco no es desvinculava dels de Hitler i Mussolini. Però en fi, jo no em vull ara ficar en el terreny polític i ens portaria massa lluny. I a més va ser una previsió que, doncs, lamentablement no es va complir en el seu moment i aquell règim, diem-ne, eh, va durar molt més temps que el que els exiliats en aquell moment, catalans Hàguéssiu fora, pensar, haguéssiu pensat, sí, no? Sí, sens dubte. Esclar, les circumstàncies van canviar molt perquè quan la cosa russa es va posar molt d'evidència, Europa els americans van tenir por que el comunisme s'extengués i van agafitar, aprofitar tots els bastions anticomunistes entre ells, que no cal dir el franquisme per fer-s'hi força eh? però jo potser voldria dir que en aquelles circumstàncies el fet diferencial català quedava una mica segon terme però sempre em una certa il·lusió trobar algun pretext per introduir per poc que fos el català o algun programa radiofònic Recordo que pel Nadal de 1942, ja us parlo d'Ange, eh, vaig convèncer el Departament de Música de la BBC per fer uns programes a base de cançons nadalenques catalanes traduïdes a l'anglès, cosa que en aquella època pues, també era una cosa una mica poc corrent. Eh. Després, naturalment, amb voltareny polític podríem parlar de moltes coses diferents. No? Eh, potser aquella idea que vau tenir aquell Nadal del 1942, eh, va ser l'embriador que després, a partir del 7 d'abril del 1947, amb un gran impacte social en aquell moment, justament sí. en aquest any que ens trobem, l'any 97, se, se compleixen 50 anys d'aquell fet, 7 d'abril del 1947, en Jorge Marín, com se us coneixia sí. des del punt de vista de l'antena, per qüestions de, de seguretat i per evitar problemes també de, de represàlies familiars de, de la sí, família no, que tinguéssiu, si no? Si permeteu sí. us diré que aquest Jorge Marín va néixer d'una manera molt inusitada, perquè... Jo vaig sortir de Londres per fer un reportatge sobre els avions Spitfire, que en aquella època començaven a entrar en acció, i quan vaig arribar a l'estudi, la missió per a Espanya estava ja en marxa. I el revisador em diu, escolta, que tens família a Espanya? I dic, sí, en efecte, doncs busca un pseudònim corrents perquè els poden molestar. I allà davant del micròfon vaig començar a pensar, i res em semblava dient, sinó que vaig agafar les meves inicials, JM, i vaig començar a pensar a Jorge, que és patró d'Anglaterra i de Catalunya. I després el Marín, simplement perquè sóc molt afeccionat al mar. I així va néixer aquest Jorge Marín, que llavors vaig decidir que només l'emperaria quan escrivís en castellà i mantindria el meu nom quan tot el que fes en català. Com és el cas que jo recordava de, de tants articles que encara eh, podem llegir de la vostra ploma a la premsa, la premsa escrita. Eh, jo deia 7 d'abril del 1947, eh, aquests 50 anys que ja han passat, eh, doncs per primera vegada, després del franquisme, a Catalunya, però a través de l'Ona Curta, es tornava a escoltar un programa de ràdio en llengua catalana amb l'impacte social que això va suposar i que també aquest programa de ràdio arribava a qualsevol punt d'Europa i també podia arribar a través de la BBC a eh, terres, diguem Sud-amèrica, on molts exiliats, malauradament, havien de residir. Bueno, en efecte, les emissions en català de la BBC de Londres mereixen un tema, és un tema tan important que mereix quasi un llibre, perquè va ser una gestió que vam fer principalment en Batista i Roca, el doctor Trueta i jo, i ens va costar moltíssim que la BBC hi accedís. Jo, francament, vaig fer els impossibles i sempre em va semblar que una cosa que pogués tenir un sentit una mica de... De, dels exiliats, per dir-ho d'alguna manera, que no acceptarien. Llavors em vaig preocupar de buscar tots els catedràtics de les universitats britàniques que, que eren especialistes en llengües romàniques, pensant que ells segurament podríem conèixer perfectament el cas de Catalunya i de la nostra literatura, història, etc. I gràcies amb això vaig poder organitzar aquestes edicions en català. Que, per cert, em va, van donar una feinada imponent perquè era qualcom més que preparar una, una missió qualsevol. I estava involucrat l'esperit de Catalunya, el prestigi, i una quantitat de circumstàncies que eh, hi vaig passar moltíssimes hores pensant-hi. I d'aquí que la sintonia les emissions en català eh, l'aconseguíssim d'una manera ben, ben especial, us diré que vaig descobrir un compositor anglès havia estat aquí a Catalunya i havia escrit un tema basat en temes populars catalans i ho vaig fer adaptar per l'orquestra de la BBC com a sintonia de les emissions catalanes i això va ser el primer pas que em va indicar que jo ho havia de fer tot sota un punt de vista anglès és a dir, ficar-hi els anglesos en tot el possible perquè no no la sensació de que érem un grupet de catalans que fèiem catalanisme a través de la BBC per tant si les emissions comencen el 7 d'abril de l'any 1947 hem d'entendre que molt temps abans eh, vostè i aquest altre grup de persones catalanes exiliades i a Londres ja estaven treballant amb aquest projecte. El, els hi van dir que no hi van haver de tornar a insistir o quan van presentar el projecte, els responsables de la BBC ja el van acceptar d'entrada. Al ho van acceptar quan vam veure que els americans estaven ficant-se molt aquí dintre i que Catalunya era un un factor molt important dintre de la història d'Espanya, no solament intel·lectualment per dir-ho d'alguna manera, sinó també comercialment, amb el sentit de que era un bon client d'Anglaterra, tal i qual, i, i s'havia de cultivar la qüestió de Catalunya i Euskadi. Llavors jo em vaig plantejar, a veure, si fèiem una cosa només de cara a Catalunya, molts espanyols inclús també es se'ns tirarien sobre, no? abans vaig pensar fer una cosa a vegades de Catalunya, Euskadi i Galícia, és a dir, les tres regions d'Espanya que tenien, per dir d'alguna manera, un, un idioma propi. I Llavors vaig plantejar-ho a la BBC d'aquesta forma, però com que teníem molt més oients a Catalunya que la resta d'Espanya, vaig suggerir que les emissions fossin quinzenals per Catalunya, alternant una vegada en basc i una altra vegada en veusquera. I així es van néixer les emissions en català. Emissions quinzenals, i recordem per les persones que en aquell moment doncs, no les haguessin escoltat, moltes persones jo crec que ara escoltant la vostra veu recordaran, evidentment, Uh, aquell moment, i recordaran aquella emissora que durant tant de temps havien escoltat com va ser la BBC tant en castellà com en català, sí. uh, de quina durada eren els programes? Bueno, les emissions en català duraven uns 20 minuts aproximadament, perquè eren part integrant de les emissions per a Espanya. Les emissions per a Espanya duraven 45 minuts, i els dies aquests en què hi havia emissió per Catalunya, Euskadi, etc., els primers 20 minuts eren dedicats a Catalunya, Euskadi i Galícia. Us deia, aquesta cosa de la sintonia de l'emissora en català era precisament una peça d'un compositor anglès que la titulava Montjuïc eh? i la vaig fer adaptar per a la BC i ens va servir de sintonia la tenim aquí gravada en els arxius d'aquí a Catalunya i és interessant reconèixer el tema catalanista Una composició grec de, de, Britain, no? sí, de Britain Sí, Benjamin uh, Britain Una vegada que el programa, diem -ne... Estant en tena, lògicament, eh, rebeu el ressò immediat de les persones que us escoltaven. Crec que una de les primeres persones significatives eh, que us vagi a adreçar una postal eh, conforme que us havia escoltat, crec que des de Prada de Cuflent, va ser eh, un altre gran músic, també exiliat, com era Pau Casals. Quan En Pau Casals jo hi mantenia una, una relació molt intensa, en el sentit de que ens escrivíem molt sovint. I tinc una postal d'ell històrica en què, després d'enunciar-li jo que començaríem les emissions en català en una, una data determinada, em va enviar una postal en què em deia tot Catalunya, pel que fa referència, és que estem exiliats aquí, estem pendents d'aquesta missió. I em mencionava la sèrie de gent, gent important, exiliada, que estaven pendents d'allò. Entre ells, Barrera Fill, em diuen a la postal aquesta. Era el fill de, de Rivero Abrevera. I, naturalment, en Pau Casals vam tenir unes relacions íntimes molt grans durant molts anys des del seu vingut a Anglaterra i els concerts que feia Prades i tot plegat eren una font per nosaltres molt important, aquestes emissions. Es pot saber més o menys en aquella època, anys 47, 48, 49, finals, per tant, de la dècada dels 40, Quina audiència vostès creien que tenien aquí a Catalunya la BBC, programes en castellà i quan es feia aquesta emissió en català? Aproximadament quants oïdors a través de l'Ona Curta eh, ho seguim? Nomènicament no l'hi puc dir, perquè a més variava també, perquè naturalment les emissions a Bona Curta estaven subjectes també a eh, interferències i a moltes interferències locals, és a dir, que en aquí es preocupaven, tenien una emissora destinada única i exclusivament a interferir a la BBC. Era una emissora que no emitia res, era simplement un soroll, per dir-ho d'alguna manera, per interferir les emissions de la BBC. I les, les, els oients pues, variaven moltíssim, naturalment, i tenim cartes emocionants de gent que ens escoltava. Per exemple, aquí a Gràcia hi havia un grup de veïns que es reunien cada vespre en una hora determinada en un local quasi bé secret, només que per escoltar les emissions de la BBC. Això va ser al començament, després el cosa ja va anar més fàcilment. En aquestes emissions en, en llengua catalana eh, només hi participava eh, vostè, en Josep Añé, com a locutor, o a partir d'algun moment també veu comptar amb l'ajut d'alguna altra persona que regularment hi participés en aquests programes en català? No, jo feia, jo, jo feia de, així, de realitzador i a l'encems de narrador. És a dir, jo portava el pes de l'emissora... Eh? i triava els programes jo mateix, en fi, estava molt a les meves mans. Això va ser una prova de confiança molt gran per part de l'ABC que mai agrairé prou perquè realment jo podia haver fet, si no mal, almenys podia haver entorpit la cosa i vaig tenir molt de compte, realitzava la importància que tenia jo en aquells moments i ho cuidava que no tenia idea com tot i que hi havia aquesta vessant, que heu dit, de caire cultural, el, el fet d'intentar aprofitar al màxim els hispanistes, que coneixien també la realitat sí. eh, catalana de les universitats, eh, intentar, doncs, d'alguna forma que no fos només una mena de pamflet polític, o una cosa, diguem-ne, ni eh? A més, estàvem sotmesos en una oposició insuspitada, és gent com Madariaga i l'ambaixador britànic, i tots aquests castellans estaven oposats amb això i punxaven a la BBC, que estem cultivant el separatisme i una sèrie de coses d'aquest tipus. De manera que no només convençuts els anglesos que era productiu de cara al seu prestigi a Catalunya i a més, sinó que tenien que fer front a tota aquesta gent que els volien convencer que allò feia més mal que bé. En aquest sentit va ser una lluita molt difícil. El cas és que aquestes emissions, si diem que fa 50 anys, justament en aquest any que ens trobem que van començar, en fa 40 que van acabar, van acabar l'any 1957. Sí. Per què es van acabar aquestes emissions? Lògicament, però sabem no. que el règim franquista no es va acabar pas l'any 1957, gairebé hauríem de canviar els guarismes finals, no? Sí, que en sí, però llavors ja va venir una qüestió de caràcter polític general. Es va treure, hi havia més relacions ja directes amb Catalunya i tot plegat, i els anglesos van pensar que podien fer una una propaganda més directa que no pas la que s'havia fet a les nores, no? Per tant, ja es va considerar que potser no ja era tan indispensable el mantenir els catalans, fer-los pro britànics, sinó que hi havia altres mitjans per assolir-ho, no? De manera que, en aquest sentit, les emissions van venir en un moment molt important i potser van deixar de ser-ho eh, quan ja no era tan necessari que hi fossin, eh? No sé si m'explico, però fa de que la realitat va ser aquesta. Uh -huh. Després, aquí, però, podíem parlar de moltes coses, perquè les emissions en catalana van permetre, per exemple, de transmetre els llocs florals de la llengua catalana que tingueren lloc a Londres, en aquell edifici històric de Church House, de Westminster. L'edifici que durant els anys de la guerra lluitja la cambra dels comuns, i en el que s'havia reunit per primera vegada la Comissió Preparatòria de les Nacions Unides. De manera que vam començar amb una base molt sòlida i els primers jocs florals van ser presidits per Lord d'alcalde de Westminster eh? i fos un acte sense precedents. La comissió organitzadora estava presidida per Francesc Galí, que representava el president de la Generalitat a l'exili i en aquell lloc s'havia estat escena d'actes solents a la vida anglesa que s'havia unes veus que proclamaven en prosa i en vers que Catalunya era que quelcom vivent. En fi, podríem parlar durant molta estona d'aquestes coses de detall que podríem dir-me, de la tasca que vam tenir que fer els exiliats catalans per deixar ben clar que la, la cosa del problema de Catalunya era no qualcom seriós. Gairebé podríem dir que cada programa que eh, vostè elaborava cada 15 dies, aquests 20 minuts, eh, es, com, com doncs està palès per les vostres paraules, que estava molt treballat, molt guionat, a més amb aquest ànim de una mica de, de ponderació i de no eh, intentar crear ànimabricions, sí, sí. no? El que em va preocupar molt i va ser potser el més efectiu i el que va permetre que, es, que duresin és donar i un caire anglès, eh? perquè, per exemple, el famós compositor britànic, en Benjamin Britten, havia compost una peça titulada Montjuïc que estava inspirada en temes populars catalans, recollits durant el viatge per Catalunya i la vaig fer gravar per l'orquesta de la BBC, per aquest servís de sintonia per les nostres emissions en català. L'aquesta, si mal no recordo, la primera va ser l'abril del 47, i el gruís del cas és que intervingué com a protagonista ser Henry Thomas, que era el director de la Biblioteca Nacional, que, per cert, parlava el català amb un accent de lleida, cosa que atribuïa el fet d'haver estat molt amic de Magí, Morera i Galícia, el nostre gran traductor de Shakespeare, que era Lleida Tà. Eh? Eh. En aquesta emissió recordo que Sir Henry parlava dels incunables catalans, de la Biblioteca del Museu Britànic, i del magnífic exemplar del tirant-lo blanc que allí es conserva. En fins jo des del primer moment, i per no allargar-me massa amb aquest tema, procurava sempre buscar un comú denominador entre temes anglesos i catalans. I o sigui, que justifiqués el que la BBC es preocupés de parlar en català sobre uns temes que realment tenia també un cert interès. Eh, potser també seria interessant de parlar d'una persona que ara heu eludit, que va contribuir d'una forma decisiva a que també aquestes emissions fossin possible i que doncs, també va haver de fer estada a l'exili a Anglaterra, com és el cas del doctor Trueta, un personatge potser català no gaire valorat per, pel seu mèdit com a metge i per la feina que va fer dins el que seria el catalanisme a l'exili. Uh, quin paper va jugar una mica també el doctor Trueta i Bé, quines vegades, diem-ne, va estar amb vostè davant dels micròfons bueno, el, el doctor Trueta només va intervenir una vegada davant dels micròfons perquè la primera vegada que vam assolir el permís per fer-ho li van permetre que intervingués però fent un treball que l'havia de fer en català i en castellà una cosa una mica absurda però per donar-vos una idea de com anaven les coses en aquells moments i que era un terreny que trepitjavam molt delicat li van dir, molt bé, vostè faci un treball sobre Anglaterra i Catalunya i el llegirà primer en castellà i després en català. I jo, com que jo era el realitzador de les emissions, el que vaig fer és posar-lo primer en català i després en castellà, de manera que el segon semblava una traducció del primer. Però, en fi, això és una anècdota ja al marge del que estem parlant. El doctor Toretta no va intervenir ni més a les emissions que en aquella podria dir-ho, trencada eh? el mateix que en Batista Isoca perquè eren gent massa coneguda políticament perquè poguessin donar un, un caire polític a les emissions que des del començament es van projectar en un terreny neutral per dir-ho així uh, d'aquelles emissions en llengua catalana que van acabar l'any 1957 la BBC fins ben entrat als anys 70 va seguir transmetent en llengua castellana en Josep Mañé, en Jorge Marín quan va acabar la seva feina davant dels micròfons de la BBC? Bé, bueno, jo ara no recordo l'any exacte, però quan em vaig jubilar, per suposat, i llavors doncs, jo vaig seguir col·laborant de vegades sense ésser membre de l'emissora, per dir-ho d'alguna manera. No? Feia treballs esporàdics, els gravava, etc etc. Però l'important va ser la meva posició difícil en un moment determinat, quan la BBC degut a la presència dels americans a Espanya, que tenien por que conquerissin aquest mercat, van influir d'una manera molt directa perquè la cosa catalanista no quedés massa amb evidència. Eh? Que, en aquest sentit va ser una, una època molt, però molt difícil. En començament, naturalment, jo, des, com us he dit abans, vaig procurar que hi hagués una gran influència britànica amb tot el que fèiem aquí, eh? perquè les emissions aquestes de què parlàvem doncs, hi havia traduccions de Shakespeare, d'en Segarra i poetes anglesos traduïts per en Maria Manent, etc. I doncs, tot aquest aspecte anglès jo el considerava com una espècie de vacuna contra les, els atacs que ens feien per, simplement per radiar en català des de Londres. Eh, a més, als eh, anys 70 ja, quan ja estàveu també a Catalunya, a meitat dels 70 la BBC deixa de transmetre en llengua castellana cap a la península i allò, repassant els diaris de l'època, també va suposar un fet eh, molt important. Moltes persones van protestar, però en el fons Senyor Manier va ser eh, un inici d'un fet que repetidament fins als nostres dies, en aquests 20 anys, s'ha anat produint les emissions en castellà cap a Europa gairebé podríem dir la immensa majoria, ja han anat tancant, o bé en els últims anys, si alguna emissora o les manté, ho fa a través del satèl·lit. Però sembla que l'idioma castellà només, diem ne té una utilitat a l'ona curta cap a Sudamèrica la, la BBC encara conserva la secció sí, llatino no? En efecte, perquè Europa s'ha arribat a assolir una espècie d'unitat política comercial, etc., etc., que fa innecessari el predicar pels micròfons, eh? que Europa ha deixat de ser una, un objectiu en aquest sentit. Però, mal a dir, jo encara no volia acabar amb això del català per posar de relleu que les emissions en català tingueren un epíleg que, que jo mai havia somiat quan les vaig organitzar. I és que, amb una visió oficial a Anglaterra el novembre de 1987, si mal no recordo, l'actual president de la Generalitat, feia oferència a la BBC, una placa commemorativa que deia en anglès la Generalitat de Catalunya a la British Broadcasting Corporation en senyal de gratitud del poble català per radiar en la nostra llengua durant unes èpoques molt difícils. De manera que ara, doncs, en la sala d'actes dels serveis exteriors de la BBC, que ja ofrena semblants dels països temporalment sotmesos pel feixisme, i figura aquest testimoni de la Catalunya agraïda. Com a anècdota, no deixa de ser interessant, eh? A més, recordar que la vostra figura també ha merescut diferents guardons eh, per part del govern britànic també, i en aquest cas, la Majestà la Reina, i també des de Catalunya heu rebut molts premis i moltes distincions, és a dir, que jo crec que és el millor pila que la vostra feina, no? Sí, en efecte, això no m'agrada parlar-ne, però en efecte em van donar la creu de Sant Jordi i la, la reina d'Anglaterra en fer un membre honorari de l'imperi britànic. Sí. Uh, en Josep Manier, uh, a l'actualitat, en aquests últims anys, es uh, segueix escoltant les emissores d'una curta, o potser casa seva disposa d'alguna antena parabòlica i pot seguir escoltant les emissores de tant tant, internacionals? De, de tant en tant. Només quan hi ha un esdeveniment de caràcter polític o que sigui molt controvertible, que valgui la pena de seguir-ho al dia, eh? però altrament no, perquè els mitjans de comunicació avui dia són tan... Uh, perfectes per dir d' alguna manera que un est està dia bastant de el que està passant a tot arre. Eh? I en la vostra Estada a Londres eh, també seria interessant de recordar el paper i més en aquella època conflictiva a Europa, que també va jugar un servei de la BBC que encara funciona, eh, que jugava un paper decisiu a lhora d'obtenir informació com era el BBC Monitoring Service, el servei monitor sí, de la BBC. En efecte, en efecte. Sí que recollia pues, emissions de tota Europa, i que ens permetien després fer comentaris i contestar al·legacions que s'havien fet perquè les emissores eh, nazis i inclús eh, en països com Espanya que estaven influenciats pel nazisme però naturalment es feien unes declaracions que després s'havien de rebutjar i s'havien d'argumentar i aquest servei de monitoring que en deien recollia totes aquestes coses que eren radiades en els països ocupats i Espanya també per suposat i que permetia després fer treballs contravint el que s'havia dit abans. Eh, també és interessant de, de recordar que la BBC va ser pionera en emetre en llengua catalana després de, del franquisme, del 47 al 57, com hem dit, però eh, després, a partir dels anys 60, algunes altres emissores internacionals, eh, senyor Mañé, també van començar a fer programes en llengua catalana. Crec que una d'elles, per exemple, estaria lligada l'escriptora Teresa Pàmies, que actualment també la podem escoltar per alguna emissora de ràdio fent les seves col·laboracions, no? que estava ella resident a Praga. Seria un exemple, no? En efecte, sí. El que passa és que naturalment les emissions de Praga no es rebien gairebé aquí, i naturalment el, el que fóssim de la BBC i d'Anglaterra els donava un prestigi que difícilment podia equiparar-se amb el que es fés en qualsevol altre país d'Europa però en aquest sentit van fer un impacte molt petit, eh? sense desmereixer la, la intervenció d'ella, que per lo tant era molt important i molt d'agrair. Doncs nosaltres, senyor Inèlia que avui hagi tingut l'amabilitat d'estar al nostre programa i hagin pogut repassar eh, aquelles emissions que fa 50 anys començaven i justament eh, doncs eh, van durar 10 anys, unes emissions que amb el pas del temps eh, s'ha pogut observar la importància que van tenir, i d'alguna manera, com vostè molt bé recordava, ara fa 10 anys, al novembre de l'any 1987, eh, es va ja situar una placa doncs, a la sala d'actes de la BBC en gratitud a, a la feina de la BBC i en concret a qui feia aquelles emissions, que eren Josep Mañé. Doncs senyor Mañé, moltes gràcies i fins a una propera ocasió. Gràcies a vosaltres per recordar-ho. Moltes gràcies.